Розділ 6. Містер Бертрам вирушив до міста Б, і місць Кроуфорд розуміла, що їй вочевидь бракуватиме його товариства під час тих зустрічей між двома родинами, які останнім часом відбувались майже щодня, і коли всі вони обідали в менсфіт-парку невдовзі після його від'їзду, вона зайняла своє звичайне місце при кінці столу, готова до прикрої зміни з причиненою відсутністю хазяїна. Вона була певна, що на обіді запанує страшенна нудьга. Порівняно з братом, Едмунд зовсім не вмів вести світської розмови. Суп подадуть у тоскні мовчанці, вино питимуть без жодної усмішки та балачок про всілякі милі дрібниці, а печені нарізатимуть без будь-якої згадки про те, як гарно смакував окіст минулого разу, чи розповіді про одного мого друга. Вона хоч не хоч мусила розважатися лише тим, що відбувалось на іншому кінці столу та спогляданням містера Рашфорта, який уперше з'явився в Менстуд-парку, після приїзду Кроуфордів. Він відвідав свого приятеля в сусідньому графстві, і оскільки цей приятель нещодавно перебудував сім маєток до Новий Лад, містер Рашфорд повернувся від нього, сповнений свіжих вражень, і готовий впровадити подібні нововведення у власній садибі. Він тільки про це й говорив, хоч, власне, нічого не зміг до буття розповісти. Розмова про його задуми, у обітальні, продовжилась під час обіду. Було очевидно, що він передусім прагнув привернути до себе увагу місць Бертрам і довідатись, якої вона думки щодо його намірів. І хоч у її поведінці, скоріше, вчувалося дещо зверхні ставлення до нього, аніж люб'язна цікавість, згадка про Созертон-Корт і пов'язані з ним зміни тішила її самолюбство і не дозволяла бути неввічливою. «Я хотів би, щоб ви побачили Комптона", сказав містер Рашворд. Він просто вражає своєю досконалістю. Я ще ніколи в житті не бачив, щоб маєток міг так змінитись. Я сказав Смітові, що просто не розумію, куди потрапив. В'їзна алея тепер стане красивішою в Англії. Видно, будинок відкривається в дуже незвичному ракурсі. Щиро кажучи, коли я вчора повернувся до Созертону, то Ладен був назвати його тюрмою. Просто похмуро стирав язниця. Як вам не соромно? – вигукнула місіс Норріс. Це ж треба так і сказати, в'язниця, Созертон-Корт – найгарніший старий маєток в світі. І все ж, він потребує певних змін мем. Я ніколи не бачив будинку, в якому слід було б так багато змінити. Він такий занедбаний, я не знаю, що з ними діяти. Не дивно, що містер Рашворд вважає так саме зараз, – мовила місіс Грант до місіс Норріс усміхаючись. Але повірте мені, коли настане час, чого він бажає всім серцем – у Созертані зміниться все. «Я маю щось зробити зі своєю садибою», – сказав містер Рашворд. «Але не знаю, що саме, і сподіваюся лише на допомогу якогось доброго друга». «Найкращим другом для вас у цьому разі був би містер Рептон», – спокійно мовила міст Бертрам. «Саме про це я й подумав. Якщо він так гарно з усім впорався у сміта, гадаю, мені також слід до нього звернутись. Він бере п'ять гіней на день». «Та навіть якби він брав 10?» – вигукнула Місіс Норріс. «Певна, ви на це не зважитесь. Ціна взагалі не має значення. Коли б я була на вашому місці, то не думала б про витрати. Зробила б усе в найкращому стилі і так гарно, як тільки це можливо. Таке місто, як Созертон-Корт, варте всього, що можуть зробити гроші і гарний смак. Там вистачає вільного місця, і оновлений парк щедро винагородить вас за всі ваші турботи. Щодо мене...» то коли б я мала хоча б п'яту частину тієї землі, що в Созертоні, і я б увесь час щось пересаджувала та перебудовувала, бо просто обожнюю це робити. Звичайно, було б смішним вдаватися до таких клопотів у моєму нинішньому становищі з моїм мізерним клаптиком землі. Просто комедія. Та якби в мене було більше місця, я би з превеликим задоволенням щось перевладнала або посадила. Ми чимало попрацювали над цим у пастораті, Можна сказати, невпізнано його змінили. Ви, молоді люди, не можете пам'ятати, яким він був раніше. Та коли б тут був наш любий сер Томас, він би вам розповів, як ми перебудували дім, та ще багато чого могли б зробити, якби не слабке здоров'я бідного містера Норріса. Він сердешний, ледве міг вийти на двір, щоб помилуватися нашими перебудовами. І тому я помалу збайдужіва до тих змін, про які говорили ми з сером Томасом. А коли б не це... Ми б добудували паркову огорожу і насадили дерева, щоб вони затуляли вид на цвинтар. так зробив доктор Грант. Але ми все одно завжди щось робили. За рік до смерті містера Норіса ми посадили біля стані абрикос. І з нього виросло таке чудове деревце, що просто око милоє, сер. Останні слова були звернені до містера Гранта. Дерево безперечно гарне, мадам, відповів доктор Грант. Земля там родюча. І коли мені трапляється йти повз нього, я завжди шкодую, що врожай не варти тих труднощів, з якими доводиться його збирати. Сер – це вересове поле. Ми купили цю землю як вересове поле, і вона коштувала… Тобто це був подарунок сера Томаса, але я бачила чек і знаю, що ця земля коштує сім шлінгів і була записана як вересове поле. «Вас вели оману, мадам», – відповів доктор Грант. «Оця картопля». Так само схоже на абрикос із вересового поля, як і фрукт, знятий з того дерева. Він у кращому разі не має смаку. Справжній абрикос повинен бути їстівним, чого не скажеш про плоди з мого саду. Відверто кажучи, мем, через стіл мовила місіс Грант до місіс Норріс, уявляючи, ніби говорить пошепки. Доктор Грант навряд чи знає справжній смак наших абрикосів. Не думаю, що йому довелося скуштувати хоча б один. Це ж такий цінний фрукт. Мороки з ним ніякої... А наші, до того ж, такі великі, певно гарного сорту. І в моїй куховарці вони одразу ждуть на варення та пиріжки. Місіс Норріс, що вже почала заливатися рум'янцем, заспокоїлась. І на деякий час розмова перейшла з перебудови Созертоні до інших предметів. Доктор Грант і місіс Норріс ніколи не були добрими друзями. Їхнє знайомство почалося з неприємної розмови про ветхий пасторського будинку, а їхні звички різнились в усьому. По хвилі... Містер Рашворд знов почав правити своєї. Усе гравство у захваті від смітового маєтку. Але там було просто таке порожнє місце, поки Рептон не привів його в належний вигляд. Так, мені слід домовитись з Рептоном. Містер Рашворд, мовила леді Бертрам. Я б на вашому місті насамперед взялась за алею. Так приємно пройти по алеї, коли гарна погода. Містер Рашворд, був радий запевнити її світлість, що він з нею цілком згодний, і спробував на додачу зробити їй комплімент. Але, кажучи про своє захоплення її вишуканим смаком, із яким нібито збігалися його власні уподобання, та ще і намагаючись натякнути, що він завжди звертає увагу на думку всього шанованого жіноцтва і особливо прагне догодити одній з його представниць, він, зрештою, геть забутався у своїй промові. І Едмунд поквапливо зупинив його слововиверження, запропонувавши йому вина. Однак містер Рашфорд, попри своє невміння ясно висловлюватись, будь-що прагнув говорити про дорогий його серцю предмет. У сміта всієї землі менше ста акрів. Це досить небагато і тим паче вражає, що він зумів так усе обладнати. А в нас у Созертоні 700 акрів, коли не більше, навіть без заливних луків. І тому, якщо можна було таке зробити в Комтоні, нам нема чого вагатися. Там зрубали два чи три старі дерева, що росли надто близько до будинку, і краєвид відкрився просто дивовижний. Тож я гадаю, що Рептон чи хтось на зразок нього неодмінно вирубає алею Созертоні. От алею знаєте, що веде із західного боку до вершини пагорба, – говорив він, звертаючись передусім до міс Бертрам. Але міс Бертрам спромоглася лише відповісти. Алею? О, я її не пам'ятаю. Справді, я так мало знаю про Созертон. Фанні, що сиділа по інший бік від Едмонда напроти міс Кроуфорд і уважно слухала, тепер позирнула на нього і стихо промовила. «Вирубати алею? Який жаль! Це не нагадує тобі Купера? У зрубаній алеї я сумую про ваш скорботний вирок». Він посміхнувся і відповів. «Боюся, але я справді приречена Фанні. Мені б хотілося побачити Созертон до того, як вирубають дерева, побачити маєток, яким він є зараз і яким був віддавна». «Але не думаю, що мені трапиться така нагода». «Ти ніколи не була там?» «Ні, звісно, в тебе не було можливості. І, на жаль, верхи туди не доїдеш. Та гадаємо це якось владнаємо». «О, не варто. Якщо я колись його побачу, ти просто розкажеш мені, як там було раніше». «Я так розумію, – мовила місць Кроуфорд, – що Созертон – старовинний маєдок і повинен мати своєрідну велич. Він збудований в якомусь особливому стилі?» Дім був зведений з часів Єлизавети, звичайний старий цегляний будинок, проте виглядає досить пристойно і в ньому багато гарних кімнат. Він погано розташований в одному з найнижчих місць парку, і через це його важко перебудовувати. Та навколо прекрасні дерева і є струмок, який, на мою думку, може стати справжньою окрасою пейзажу. Містер Рашвард має рацію, бажаючи надати садибі сучасного вигляду, і я не маю сумніву, що все буде зроблено якнайкраще. Міс Кроуфорд вислухала його з повагою і сказала собі – справжній джентльмен, з яким вмінням він злагодив усі гострі кути. Мені не хотілося б нав'язувати містерові Рашфорту свою думку, вів далі Едмунд, але якби я перебудовував так у сучасному стилі, то не віддав би цю справу в чужі руки. Я б краще змирився з тим, що виходить не так гарно, але робив би все на власний розсуд і крок за кроком. Лише легше змиритися з власними похибками, аніж з чужими. Але ви, звичайно, знали б, чого хочете, а я, наприклад, на це не здатна. Я нічого не можу вигадати сама, не можу уявити, до чого приведуть зміни. І якби я мала власний маєток, то була б дуже вдячна будь-якому міністерові Рептону, який візьметься до цієї роботи і створить таку красу, яку лише можна купити за гроші. І я б навіть ні на що не поглянула, поки все не буде завершено. А мені було б приємно бачити, як усе змінюється, мовила Фанні. Так, вас до цього привчили, а в моєму вихованні не було подібних уроків, окрім одного єдиного, яким я маю завдячувати аж ніяк не найдорожчі для мене особі. Саме тоді я переконалася, що поступові зміни це справжнє лихо. Три роки тому адмірал, мій вельми шановний дядечко, Купив котедж у Твікінхемі, щоб ми всі могли там провести літо. І ми з тітонькою були дуже раді тоді поїхати. Але хоч будинок здавався надзвичайно милим, ми невдовзі зрозуміли, що він потребує певних покращень. І три місяці ми жили в суцільному безладі. На жодну стежку в саду неможливо було ступити, на жодній лаві посидіти. Ні, і я б хотіла, щоб у моєму домі все було обладнано як належить. Але й квітники, і лави в саду. Але все має робитись без моєї участі. Едмондові було прикро чути, як міс Кроуфорд, до якої він відчував дедалі більшу прихильність, так нечемно говорить про свого дядечка. Це розходилося з його уявленням про порядність, і він мовчав, поки її сміх та жваві розмови на деякий час не відволікли його від цих міркувань. «Містер Бертрам», – мовила вона. Я нарешті дочекалася звістки про свою арфу. Тепер я знаю, що вона в Нордгемптоні, у повній безпеці. І там вона, звісно, була всі десять днів, попри урочисті запевнення протилежному. Едмунд висловив свої вітання і був трохи здивований. Річ у тім, що ми занадто прямо вдались до пошуків, і посилали служника, і самі їздили. Це ж менш ніж за 70 миль від Лондона, але сьогодні вранці дізнались про це належним чином. Арфу побачив один фермер і сказав Мірошникові, а Мірошник М'ясникові, а зять М'ясника обмовився про це в крамниці. «Я дуже радий, що ви, зрештою, так чи інакше її знайшли, і, сподіваюся, тепер отримаєте її без жодних непорозумінь. Її мало надіслати б завтра, але як, на вашу думку, її привезти? Не у фурі чи на возі? О, ні! У селищі неможливо найняти щось подібне. Я могла б так само питати про носіїв або тачку». Мабуть, під час пізньої косовиці було важко наняти візника. Мене вразило те, що це викликало обурення. Я гадала, що в селі не може бракувати коней чи возів. Тому звеліла служниці з кимось домовитись. Оскільки з вікна моєї гардеробної я бачу одне сільське подвір'я, а прогулюючись алеєю неодмінно минаю інше, я вирішила, що досить лише попросити, і мені радо підуть на зустріч. І майже шкодувала, що не можу надати таку можливість усім бажаючим. Уявіть собі! Як я була здивована, коли почула, що моє прохання нерозумне і неможливе, що я скривдила ним усіх фермерів, усіх робітників, навіть саме сіно у всій парафії. А щодо управителя доктора Гранта, тепер я відчуваю, що краще триматись від нього подалі. І мій зять, найдобріший із людей, також чогось набундючився, коли дізнався, що я надумала. Звичайно, від вас не можна було чекати, щоб ви передбачили це, та коли ви вже про це задумались, то маєте зрозуміти, як важливо вчасно впоратись з косовицею. Найняти воза і в будь-яку іншу пору не так легко, як ви собі уявляєте. Наші фермери не звикли віддавати їх у чужі руки, а під час жнив коні їм украй потрібні. Згодом я, певно, буду розуміти всі ваші звичаї, але приїхавши сюди з лондонською вірою в те, що все купується за гроші, я була трохи приголомшена впертою незалежністю ваших селян. Однак моя арфа прибуде завтра. Генрі, добра душа, запропонував мені привезти її у своєму ландо. Правда ж це велика честь для неї? Едмунд сказав, що арфа його улюблений інструмент, і він сподівається, що невдовзі зможе почути її гру. Фані взагалі ніколи не чула арфи і також дуже хотіла послухати. «Я з радістю пограю для вас обох», – мовила міс Кроуфорд. «Принаймні стільки, скільки ви захочете слухати, а може навіть більше, бо дуже люблю музику. А коли смак слухачів так само вишуканий, як у музиканта, грати набагато приємніше. Я б хотіла вас попросити, містер Бертрам, якщо ви будете писати своєму братові, запевніть його, що моя арфа невдовзі прибуде. Він стільки разів чув мої нарікання з цього приводу. І скажіть, як на те ваша ласка, що я із співчуття до нього підготую до його повернення найсумніші п'єси, бо знаю, що його кінь програє». Якщо я таки напишу, то звісно скажу все, що ви забажаєте, але поки що я не бачу такої нагоди. Отож, навіть коли він поїхав на рік, ви б навряд чи писали до нього, і він до вас також такої нагоди чогось не буває ніколи. Які чудні створіння, брати, ви не пишете одне одного без крайньої необхідності, а коли все ж змушені взятись за перо, щоб повідомити, що захворів кінь або помер хтось з родичів, на це не витрачаєте жодного зайвого слова. У вас усіх. Однаковий стиль листування. Я його добре знаю. Генрі, що в усьому іншому, просто взірець братньої любові, він любить мене, усе зі мною обговорює, довіряє мені і раде розмовляти зі мною годинами. Жодного разу не написав мені більше однієї сторінки. А найчастіше, «Люба, Мері, я щойно приїхав, у баті, здається, повно людей, і все тут, як завжди, щиро твій». Оце суто чоловічий стиль. Таким є, зазвичай, листування братів. Коли вони далеко від сім'ї, мовила Фанні, спалахнувши при згадці про вільяма, вони пишуть і довгі листі. Брат міс Прайс у морі, сказав Едмунд, і він так сумлінно пише до неї, що ваше судження про нас безумовно здається їй надто суворим. У морі? Справді? Звичайно, у військовому флоті? Фанні сподівалася, що на це питання відповість Едмунд, але він незворушно мовчав і їй довелося самі розповісти про брата. Вона пожвавилась, описуючи його службу і далекі краї, де він стиг побувати, та не могла згадати без сліз, скільки років минуло від їхньої останньої зустрічі. Міс Кроуфорд люб'язно побажала йому на якнайшвидше зробити кар'єру. «Ви нічого не знаєте про його капітана?» – спитав Едмунд. «Капітан Маршал, у вас, мабуть, широке коло знайомств». Серед військових моряків, серед адміралів, так, звичайно, це було сказано трохи з верхнім тоном. Але з офіцерів нижчого рангу я знаю дуже небагатьох. Капітани, можливо, чудові люди, але вони. Не належить до нашого класу, я можу дещо розповісти вам про адміралів і про них самих, і про їхні флагманські кораблі, і хто яку платню отримує, і про їхні дев'язкові сутички та заздрість. Власне кажучи, кожен з них вважає, що його випередили по службі, і кожен на щось та ображається. Звичайно, в домі мого дядечка я звела з ними близьке знайомство і досить на них надивилась і на вискочні в контрадміралів, і на тих, що пасуть задніх. Тобто навіть віце адміралів, тільки прошу, не думайте, що я з них глузую. Едмунд знову спохмурнів і коротко зауважив, це благородна професія. Так, професія непогана, але за двох умов. Якщо вона дає гроші і якщо людина вміє їх не розтринькувати, та загалом вона не належить до моїх улюблених професій. Мені ніколи не здавалося вона чимось привабливою. Усі інші поміж тим вели далі розмову про перебудову маєтку, і місіс Грант не могла не звернутись до брата, хоч це і відвернула увагу від міст Джулії Бертрам. «Люби Генрі, а ти що скажеш? Адже ти сам робив усілякі перебудови, і як я чула, Еврінгем може перевершити будь-які з маєтків Англії. Його природна краса просто дивовижна». Еврінгем раніше здавався мені на гарним місцем. Ці пологі схили і розкішні ліси. Я б усе віддала, аби його побачити ще раз. «Мені дуже приємно чути, що ти такої гарної думки про нього», – відповів Генрі. «Але, здається мені, ти була певною мірою розчарована. Він не такий, яким ти його собі уявляєш. Там ніде розвернутися. Ти просто здивувалася б, як там мало землі. А щодо перебудов я майже нічого не зробив. Так, лише якісь дрібниці. Я хотів би зробити набагато більше». «Вам подобається цим займатися?» – спитала Джулія. «Так, дуже, але Еврінгем має такі природні переваги, за яких з першого погляду стає зрозуміло, наскільки незначними мають бути покращення, і завдяки моїм відповідним рішенням він набув свого теперішнього вигляду всього лише через три місяці після мого повноліття. План перебудови я намітив ще у Вестмінстері, а коли був у Кембриджі, дещо в ньому змінив. І у 21 рік втілив його в життя». Я схильний заздрити містерові Рашварту в нього попереду стільки радощів, а мої минули надто швидко. Хто швидко розуміє, той швидко вирішує і швидко діє, мовила Джулія. Вам ніколи не бракуватиме занять, і замість того, щоб заздрити містерові Рашварту, вам слід було б допомогти йому порадою. Місіс Грант, почувши останні слова Джулії, зустріла їх щирою похвалою і запевнила всіх, що ніхто не може вірніше судити про подібні речі, ніж її брат. А поза як місць Бертрам була в такому ж захваті від цієї ідеї і повністю її підтримала, додавши, що, на її думку, значно краще радитись з друзями і безкорисливими знавцями, ніж одразу віддати справу до рук фахівця. Містер Рашфорд охоче погодився скористатися люб'язною допомогою містера Кроуфорда, і містер Кроуфорд з належною скромністю, применшуючи свої таланти, запевнив, що буде вельми радий стати йому в нагоді і зробить усе можливе. Тоді містер Рашфорд став наполегливо просити містера Кроуфорда зробити йому честь, відвідавши Созертон і погостювати там. А місіс Норріс, здогадуючись, що обох її племінниць, аж ніяк не втішає перспектива розлучитись із містером Кроуфордом, внесла до цього плану деякі доповнення. Безперечно, містер Кроуфорд буде дуже радий поїхати, але чому би й декому з нас не скласти йому компанію? Ваші нововведення цікаві багатьом із присутніх, любий містер Рашфорд, і їм хотілося б почути думку містера Кроуфорда на місці. І, може, їхні зауваження також принесли б певну користь. А що до мене, то я давно вже маю намір, Відвідати вашу любу матусю Лише відсутність власного екіпажа Перешкоджала мені виконати цей дружній обов'язок Та зараз я могла поїхати І побесідувати з нею годинку-дві Поки всі інші глядатимуть маєток А потім ми повернемось сюди до пізнього обіду Або пообідемо в Созертоні Якщо це не завдасть клопоту вашій любі матусі І повернемося додому при місяці Гадаю, містер Кроуфорд Посадить у своє ланду моїх двох племінниць і мене Едвард може їхати верхи а фані-сестро лишиться з тобою вдома. Леді Бертрам не заперечувала, і всі, хто мав їхати, радо висловили своє бажання, окрім Едмунда, що все вислухав, не зрунивши ні слова.